Одріхуюсь, я постараюся трошечки прислужитися вам, сказала Мигельська, та попередила лише не подумайте, що я особисто вами зацікавлена. Мигельська поклала Марійці на плече руку. Задля цієї дівчини, вона мені, як сестра. Здається, я це колись у бальзака знаходив. Чим ганебніше життя людини, тим вона міцніше за нього чіпляється. Воно стає постійним протестом і безконечною помстою. Невже мені доведеться скористуватися впливом Мигельської і її монахів? Тоді я їх не перестану ненавидіти разом з тим ідеалом волі, який вони відстоюють. До чого доходить? Вже все втрачено, але й на цьому голому полі точаться бої. Я готовий був втекти геть, як утік від Опольчика – Марійка і Мигельська обмінялися поглядами, і Марійка зітхнула. «Що з тобою?» – тихо запитав я. Простудилася. «Не смійте її надовго покидати», – шпигнула мене Мигельська. «Я відчував, що вона мене недолюблює, але вона не знаходила способу показати це так, щоб мені запам'яталося. Така можливість виникне, мабуть, після того, як вона мені прислужиться». Я повернувся гадками до Гривастюка. Напередодні розвалу республіки він від імені уряду вимагає відкупити бункер, який фігурує в числі прикордонних оборонних споруд. Я посилаю до нього Марину з рештою фронтового золота, і республіка падає. Як і доведу, що він привласнює золото, але його непокоїть недобита жертва. І він піддає мене Остракцизмові. «Ви чули панство, що у Львові буде відкрито пам'ятник жертвам світової війни?» Звернулася Мигельська. «Так, від тебе», – наївно мовила Марійка, бо це повідомлення призначалося мені. Я нудьгуючи дивився у вікно. Я не знав, що на це відповісти і не підтримав розмови. Досить з мене треба остерігатися Балачук. «Були пропозиції поставити цей пам'ятник на місці Міцкевишевого». «Польський уряд не дозволить», – озвалася Маріка. «Падає сніг», – сказав я. Дівчата повернулися обличчями до вікна. Сніг опускався рідко, ніби небо вирішило з'ясувати, чи на землі не будуть протестувати. «Я дуже люблю цей час», – прошепотіла Мигельська. «Відбуваються якісь зміни, хвилюєшся». «Задума! Дивіться, який лапастий пішов! О, як гарно! Але скажіть, чи й вам здається, що в такі хвилини все навколо стає чужим?» Марійка кивнула. «Трішки моторошно», – провадила далі Мигельська. «Видко в нас залишилося щось від наших давніх предків, що на очах яких почав мінятися клімат. Взагалі осінь поспіль зворушлива». Бабине літо, журавлі, пожовкли листя, гудіння вітру в комені, перший сніг. Люди всю пору більш зібрані, уважніші до всього навколишнього. Так-так, мені завжди хочеться про це написати. Я піду, товариство, до побачення. Я провів поетесу до виходу і замкнув двері на ключ. Так би кудись пішла, сказала Марійка. Кепсько ти виглядаєш, дівчино, потерпи. «Я майже здорова, Прокопе. Поведи мене, знаєш, куди? На цвинтар!» Я посміхнувся. «Ти ж не хотіла б мене там бачити!» «Підемо, дивись собі у вікно, поки я вдягнуся. Не натвори лиха, лежи!» «Ну, не переч», – попросила вона. «Я здорова, і ми з тобою ще нікуди не ходили. Ти сам милуєшся світом Божим. Та правда, ти ж егоїст! Облиш концентровані характеристики!» Егоїст, авантюрист, мракобіс, може просто дивак чи людина зі страху, як казав Микола Павлюк. Люди зі страху – це створіння неволі, до певної міри Дон Кіхоти, частіше терпеливці, зрідка бунтарі. Словом, нині вони в одній личині, завтра в іншій. Та причиною цього є не безхарактерність, а безвихідь, яка штрикає то косою, то вилами. Замахується то ціпом, то арканом. Це називається хамелеон. Так? Почекай, ще щось мав сказати і забув.